«Тобто як так? Хіба ти не повинна їх захищати?» «Кого їх?» «Жінок? Чому?» «Ну, всі так роблять, Отця ваша, як її, жіноча солідарність» «Я не можу захищати всіх жінок» «Чому?» «Десь тут ховалась якась каверза, але де?» Тому що я не знаю всіх жінок, я можу говорити тільки про тих, кого добре знаю, та й то тільки в певному конкретному випадку Отже, ти визнаєш Головне в захисті – напад Що я маю визнати? Що жінки теж багато в чому винні, а ви все спихаєте на чоловіків я не люблю загальний Є різні чоловіки і різні жінки Ну так, звісно Але є ціла наука, яка вивчає відмінності між чоловіками і жінками І повір мені, ми дуже різні за натурою Усі говорять тільки про відмінності Але мусить бути в нас і щось спільне Чомусь про це не говорять? Гм. Конкретно у нас? У жінок і чоловіків. Що на це кажуть психотерапевти? Отакої. Вони б уже мали бути за кілометр від цієї слизької теми. Звідки ти, гм, знаєш Людмилу? Вона підходила до мене на весіллі і відрекомендувалася. На весіллі він не бачив нічого, крім горілки. «Ну і що далі?» Жінка мовчала. Потайки зітхнувши, влад приречено обернувся. Волосся вибилося з хвостика, ворсиста ковдра сповзла заголених плачей, а очі закрила тінь від вій. Зате усмішка. Пачка цигарок випала з рук. Давно йому так не усміхалася жінка Не кішка, що поїла сметани Він кашлянув і нахилився за цигарками Відчуваючи себе трагічно юним Вісімнадцятирічним студентом Що захоплено блукає містом у пошуках пригод Рвучко випроставшись Він зачинив вікно Залишивши лише квартирку І взявся навпомицьки шукати На підвіконні сірники «Краще дивитись удалечінь, безпечніше!» «А нічого не було!» – несподівано відказала жінка за його спиною. «Я тільки була свідком, тільки свідком!» Пачка знову випала йому з рук. «Добре, що цього разу не підвіконня!» «Свідком чого?» «Зґвалтування!» Я примудрилася прийти у недорочний момент». Знову він не міг припалити. Не можна пити стільки кави, краще валеріянку або цикуту. І що ти бачила? Мало що. Було темно ніч, невиразний силует і розпростерте на землі тіло. Тіло у сенцях, чорне волосся в кулаці, задоволення від... «Сілует? Ти його добре бачила?» «Ні, звичайно. Усе тривало лише мить». Він повернув голову, і наші погляди зустрілись. Але було темно. Вона відповідала чітко і бадьоро. Занадто бадьоро. Як він виглядав? Ти щось розгледіла? Шапка... Куртка, була зима і темно, я ж казала Страх, мов потяг, набирав обертів, стукаючи у грудях І ти б його зараз упізнала, якби зустріла? Ні, це трапилося шість років тому, ми бачилися лише мить, темно було Вона так часто повторювала оте «темно було» що йому стало не по собі. Багаторічне спілкування з психотерапевтом ми його таки навчило. «А він? Він би тебе впізнав, скажімо, десь на вулиці?» «Ні, не впізнав би. Темно». Нудьга вхопила його за горло. Він закашлявся. Тоді загасив цигарку, підійшов до ліжка і сів. Перший з підборіддів на коліна, вона невідривно дивилася на нього. «Що думала? Кого бачила перед собою?» «Ти повинна бути обережнішою». «Не говори мені про обережність. Я не хочу про неї чути. Мене нудить від цього слова». «А чого ти хочеш?» Вона раптом перестала дихати, на довгу мить. «Десерт і коктейль, і що б з тобою? Нема питань!» Нічний клуб Аеліта охороняла тридверна шафа з голеною головою і в безрукавці поверх футболки. «У вас десерти є, а коктейлі?» – запитав у шафи чоловік, витягуючи гроші. «Чому він мовчить?» запитала у чоловіка Марія, вказуючи на охоронця, який мовчки перерахував гроші. «Напевно, нема ні десертів, ні коктейлів. Підемо ще кудись». «А якщо він бреше?» Чоловік гмикнув. «Все одно грошей не віддасть». «А якщо попросити?» Чоловік не втримався і розсміявся. Давно над її жартами не сміялися чоловіки. Дзеркальна куля під стелею, дзеркальна стіна в глибині сцени, різке біле світло і, на диво, багато народу. О третій годині відстала вона від життя однозначно.